Nebo <laughs> máš otázku. <laughs> <laughs> tak <jim> no. <laughs> přesně, <Tady> <laughs> to, to No. Takže Tady je to už Prima. Jak to? Myslíš, že to už je To už ne. Ty nic, <jíc, ty> <laughs> <laughs> <laughs> Že jsem to nějak doplacil a pořád s já to nemůžu představit. už s tím hádám Že jsi zapožítoval a ten to jako důležší, jo? je to jako důležší, nebo? Už tam nebudl kouštět. že je to. Opřímám <sík> <sík> <sík> přednosu, že to ještě to musí se hlavat. Ale se hlavat. Já se Tak já jsem se hlavat, Tak já jsem se hlavat. Já bych měl, že můžu Tak, prosím podotazit, kdo nás tady takto málo, jestli nic. Tohle téma vůbec neumožňuje otázku, kteří jako idiot. Ale ne, to Ale <laughs> je takový ty otázky, jako kvůli dětěch jiným? proto pojedem došíchové garable tak zatažená hlas spekulací o o jestli to liberalizuje nebo ne ale to tam vlastně proto to dělá ty pokusy. tak takže takže takže takže takže takže jako u těch nezodpovězných otázek, kdo no mě to přišlo, když jsi tam dala ten první slide, tak jako tvý akademický potenci ještě v dalších třech generacích do budoucnosti můžou tuto hodinu jako dál zkoumat s uměrně úspěšně? No je můj, ale tady, taky Patrikovo, no, že jo, mojí když jsem si na tom Ještě několika dalších Ale to je u každý, a to ještě, když si věnaš u takových receptorových kynách, je to ještě víc těch, mojá anotiska 300. Ale ono za šťěstí, oni tam jsou ty specifické funkce, jo? No. Já mi jde teda o to, jestli prostě uh, nějaký, je uh, to z toho jako to, jak je z toho teda ten dvouměsíční, eh, pro nás udělat nějaký něco jiného. V smyslu to je prostě je eh, teda v když vidíš čas se to od těch, jaký vlastně takhle starých genů, ta variabilita funkcí, a to asi nejste tak daleko, se prostě v viděli dostatek, tak můžu prostě jako nabývat, na že na na Vlastně ta je která byla Jo, a je to vlastně záležitost toho, že máme tady jednotliv, která umí nukleovat nebočitý škole. Ty umí laterálně nějakým A na to, mikrotru, nějakým, nějakým a to na se pak že k Ale je to otázka vlastně toho určitě, jak je to ten problém rozpracovat co je ta jednotka, o které má smysl mluvit. No já se tam, že Čili, si myslím, ta, jediná, si teďka často kde pomám, že ta na prostě, nemovitosti. Přesně tak. Na tyto povaha tomů nové opravy to stačí, no. Jo, přesně. Posílete s tím dobře. No, na druhou stranu, je, jsou tam jako některé věci, které jsou jako divné. A to bych se dostala k jinému mínu oblíbenému tématu teda který mám jako taky nějak k ale ne v tomhle kontextu. Tady to schéma naše na šest, z to, to ukazuje, že vlastně u zcela rozmanitejch organizmů, a tady pro že dřevnačka nebylo budožitý, jak je to maritní podlela. No. Ale tady je zajímavé to, že to, co je tady černě, je by univerzální, a to, co je tady čarkovaně nebo prázdně, je linear specific v rámci OK. A že je dostatek případů, když na nějaký zrovným opisu řekněme, je stále věc, která by se měla popsat šitkou od malejké téma rodiny ro a kaktínu. A to u různých organismů a v různých kontextách těče úplně jinýma cestám. Prostě je to něco, že čemu, co by se dalo přirovnat, řekněme, takové věci jako to, co čemu lingvisti říkají perifráce. Že říkáme vlastně to, tě, že nějakou úplně jinou obliku. A že ty vňky takhle rád ubylajme v no, takovou, takovou jako, jako myšlenku na právě, tím, že vlastně kdo ví jestli, když se podíváme na obecné rysy nějakých symbolitačných systémů, na jedné straně věděčné, na druhé straně, nejsem nejpysláko, já jsem o tom něco jako Tak, že to, co vidíme v současnéch operatních vňkách, takový to bohatství tě těchto obcházacích předrépejch hrách, že jako ty podobný k tomu, co udělá jazyk při priorizaci. Takže nám je dobrovali dva hůzný zdroje. A ono se to nějaký dostat přesa a zeptat se za to určitým způsobem, který je bohatý na takový elektroniky. A je, jestli něco pro je priorizace na týto tý úrovní topologie nemohlo nastat, když nám vznikal ten elektronik z těch, jako evidentně říct, z zdrojů. Co ne, ne ale, <laughs> napsal, to ale <laughs> to to, jsem teď přednášela na té samé to chce. Tam jsem to měla docela na je to rozdává. No to ja, myslím, že to je hodně ale, <laughs> ale je to... <laughs> ale to, ale to asi klasifikovat Je to právě, není to píkové, <laughs> ale to že Je to, <laughs> <laughs> to speculace. Je to je to z těch nebochůnek, která Jestli se můžu zeptat, ti mutanti takhle jako, že žijou, ale jako, jako by měli fitness, nebo jaká je variabilita u nějakých jiných araby do nebo takhle. něco takového. Hmm. Vy takhle vysvětlovat na okně. to není. No. protože má máte háček, kteří jsou to ženy. Že nepo, jsou to GMO. Jako a ty Máme populaci 300 přirozených genotypů, u kterých jsou sekvenované genomy a známí polymorphismy. dívali jsme se tam teda z týčeku, ale opačili svědom formace, které na nějaké chování třeba těch typovnů. A z toho forminy nějak nic signifikantně nalezlo. Ale mohli bychom si při tej populace populaci podívat taky na to, jestli jsou to nějaký nějaké šestěstvánové výtok, ale my taky nejsou oni, jsou to nějaké kolekky. Takže. Ale, ale přece byste systematicky modlili, že třeba Právě, že systematicky to jo, jak? u toho svého systematického trápění jako nám něco leze. Třeba na zaplavěku, který někdo vzhledem v 2. dvěku dramaticky praspečně tak ono jako, jako odpomíná a mnohem dramatičně než To jsou teď přirostelné na zaplavení vůbec na hozenku těch ultimi takže chcete se z ruskou vědila ale hlavně ta je na hozenku je tady na té tomatine s tomověsnovodní daleko je to trochu to je to ani jaké reprodukční znaky jako rychlost růstu láčky pylové nebo já nevím endosperm vlastně to to může mít jako takové vlastnosti které jsou No, to myslím nebylo zrovna, to, že byly hubenější, to nebylo průkazný statisticky. Rychlejší mus byl statisticky průkaznej. A ono tady, to, že některý jsou hubenější, je tohle to jsou dvě alely toho mutanta a tohle to je Vyrtai. A on rozdíl je v tom, že tady ta vypadá tlužší možná proto, že je líp zahostřena. je to vždycky jako toho To, co je důležitější, jsou tadyhle ty populační data kde máme nějaký, nějakou prostě distribuci rychlostí hůstu, nějakou signifikanci těch rozdílů. A tohle to teda mimochodem bylo jako statisticky marginálně, ale vizuálně dost přesvědčivý a spíš jsme asi neměli tu správnou metriku, jak to dokázat quantitativně. Takže taky mohli přijít na velikosti efektu, no? Protože tady ty, tady jsou relativní velké. No války války. právě, ale tam mám velký efekt a volá signifikance, Ale jak tak to Vyjadřujte tím velikost má tak že jo? Ať no. se to dá nějak rozumně souhnat. A proto byla vlastně hodná ráda toho materiálu. To by to a bylo to jako jediné, co jsme tam nějak viděli, že prostě... A měli jsme že to v podstatě dokorolet okontrolovaný systém. Poště tady mnohem to už nebylo kontrolovaný systém, ale toho prostě to bylo tak dokorolet do kontrolovaný systém, že to fakt být nejde. My to byly by mohlivé sestřičky z jednoho majoz a to bylo zrná opravdu z jednoho pětu spolu. Hmm. Heterozygota a to se, jestli je to mutant nebo type, protože jsme měli wild type vlastně i vykomplementovaného mutanta, který sítil. jo. Ja. Tohle je přece, když se vrátíš k tomu předchozímu no sladil, to tak mám? to, že se ti... To vlastně ten nejvůžitější výsledek přijde, že se ti zvyšuje variability, že si nemusíš dívat jenom na střední hodnotu. Uh -huh. a, to prostě, jo? Jo? A, a to pak má přece jako jinou interpretaci, jo? Uh -huh. já teda nevím, jak Opravě taky nevím, no. ale no. ono spíše to no. tom, že ta variabilita se zvyšuje obává se taky k že tohle byla ale mělo být cititivní na to seky. Ale může se tam zvyšovat variabilita, i v i že tak můžou vstupovat nějaké optické a to čím dále, kdyby měříte. Vzruženě, měří, že to je že tam mám na že tam může nejde nějaký efekt samozřejmě celotnictví. Že, se, že, že tam... je, ne, to... je protože těch jsou to neděje. No, těch kolom, to nedělat, tko, jsou v hmm. Že to záleží prostě, kam se člověk zrovna tehty. No, ono je to v podstatě To jste do To do ne, my jsme my jsme to přijali, my jako to vyhradili, my jsme to to je jasný trend a vizuální. A, a že dět... ten rozdíl může být jako těm metodickým artefaktům? No, ne, no, ten, ten rozdíl v té intenzitě ne, ale ta velká mariage je také metodický těch metodických artefaktech. Hmm. Ten no, rozdíl v té intenzitě je v podstatě i na kouku, já vidím, to byly teda vybraných pár, ale tam jich bylo hodně měřených. jaký nějaký dotaz, poznámka Možná no. si tu nějaký těch nebo u Nejsou. Na rozděl od aktinu a to budujeme, ale teda. to se do Já, já se můžu, myslím, to přes ale od toho 88. s těma vyššíma platkama, tak jak to vypadá trhu <laughs> tohle to je teda poněkud starý, protože to je 2008. rok a tohle, ty, tyhle ty šediví, kromě toho jíst, jsou všechny živočišní, různé rodiny a o každé z nich se publikují tak jako řádový desítky Facebook ročně, většinou v notech jako to dělá nebo je v tom Ale případně <gül> nějaký jemný jako, uh, rozdíl v kinefice které třeba odnozov, prostě na těch věcí, se úplně to jako narazilo na to, že ty viditelné fenotypy byly v cytokineze. Dokonce, jak jsem tam ukazovala na ty plasinkový fatvary, existuje mutant, který se jmenuje Budleck and Roman, čili 1, Vienna e-Valm, který vypadá dost podobně jako některé tyhle potvory, co byly někde A co pak po osekvenování, no, po vyklonování se ukázalo, že, to formy. Co, že to je to formí. Což je to? Taky formí klasinky. Nebo u drozofily, tak tam je taková ta pětná cytokineze, teď 1024 jader se udělá v jedný cytoklasny krásně jako to jako na, naseká na hlutí. V tomto kroku té synchronice to věde zase taky uplatňuje formivé Víme, že jsou důležití, ale nevíme, jak to dělají. Respektive víme, jak to dělají na úrovni toho, co dělají s tím aktinem. Ale tam je to spíš otázka toho, že ten aktin je různě důležitý pro různé pochody. A tohle to vlastně nevím. Jo? To, že se při něčem aktin nějaké není. Verzu, že je tam kauzální, jdl svok tím řík od sebe rozmotat. Už o tento rátu je tak důležité, že když to zabije, tak zabije všechno o A tím saháním si na jednotlivý děkší regulátory se možná dostává k tomu, že rozmotáváme jednotlivé rozdíly. Ono, si, že jakákoliv single, říká tady je opravdu single mutace, kdy těch zbytější 20 proteínů je. Takže je to vlastně jako velmi jemný záhnutí si na ten systém, který se projeví ten, kde je nějakým způsobem nejslabší. A nejslabší je ten, je zvýšená potřeba toho proteínu, málo těch odslepů, postav... a nedokážu to úplně kompenzovat. A čili to se ví, že je tam velký plenky překryt u těch, u těch 20, jo? Já bych věřila, že je to plen... ne úplně u 20, ale řekněme u té jedničky a dvěky určitě. Tam dokonce je taková věc, že je krásný rozdíl v tvaru Boboškových huně nadělová a jak byla první list, na tom samém hodnotovi taky neodešitelný nobel tajku. Vezmeme rejbližší dobrášku, co znamená flutnou bojku, tam mám normální rohy a osudují ty tvary Boboškových huně v pravě list. Podíváme se na transpektum, podlikované. Jednička v vyloháš prakticky sama, jo? A v pravé liste Třeba to je dvojka, je ještě tam, proču, dne, tam to, je tam No a takovýhle to je to pětný, trojka a pětka jsou dominantně piloví. A u těch třináctky, tak tam jsem se pustili, to Eva začala študovat ten pil proto, že byly krásné publikace, kde se tak jako velmi kategoricky prodělo a nějaké do toho že je to charakteristický pilový formín třídy 2 a že jako v téměř jenom pil. Tak když jsme udělali pořádnou, v době, kdy už ty pokusy byly rozděleny, jsme udělali pořádnou metalanalýzu, co se ví o expresi formínu těchto tříd u různých organismů, tak tady byly ty barevné čtverečky. To je poměr z publikovaných transkriptů mezi pilem a listím. Když je to modrý, tak je to hodně pilový, když je to červený, tak je to, tak je to hodně listový. A vidíme tady, že tady máme větev, která je typicky listová, Věte, v které by byla kdo ví co? V Občas nějaký hobolok, který je typicky pilový. Ale rozhodně to nevypadá tak, že by to bylo nějaký, jako třeba, že pil, který se jenom na pil a jenom na lis. Ty rozdíly, tak se tam jsou. Celé. Tak jo, tak ještě jednou děkujeme a jdeme na pivo. No puedo ir a